היפופוטם! היפופוטם רדיו תל אביב. הוא הלך. טוב תראו עכשיו אנחנו פונים בקריאה למאזינים אנחנו בבעיה קיבלנו פה מכתב אה, מההיפופוטם הגדול מי שלא יודע ההיפופוטם הגדול זה הבוס של התוכנית הזאת זה שמנהל את כל העסק והוא הודיע לנו ככה שלתוכנית האחרונה אנחנו חייבים לבוא מחופשים כי בפורים זה היה מצחיק וזה היה טוב ואם לא נתחפש לא נוכל לשדר אז uh, בעצם עכשיו אנחנו כולנו מחופשים פה המצב הוא כזה uh, ליאור מחופש לביצה עין, ליאור מחופש לפנקיסט, נמרוד מחופש לחנני יובל, נעום לא, לא, לשף טבח כזה, ו... חייבים אחרת לא נוכל לשדר, ואביעד התח... לא התחפשת? אה לא. אז נצטרך להוציא אותך מהאולפן ולך הביתה תתחפש עד שהאי פפוטם הגדול יחזור. למה? כי לא התחפשת, אלה החוקים החדשים שהוא קבע. לא, לא, לא, לא, אבל אני כן התחפשתי. למה? אני למנהל מוסך התחפשתי. מנהל מוסך? כן. אלה בגדים רגילים שאתה לובש. למנהל מוסך יש אוברול, יש לו פלייר, יש לו כל מיני דברים שמאפיינים. אני מנהל מוסך מחוץ לשעות העבודה פשוט. מה, אתה עובד עליי? נו, לך... מה, התחפשתי למה שרוצים לי. למה? ל... התחפשתי ל... אני יודע, לתואם יינות התחפשתי. לתואם יינות? כן. איפה הבקבוק יין? איפה הכובע? תני זה סימן מזהה. לא, לא, זה... אני כרגע מחוץ לשתות העבודה. החוצה, נו, נו, נו, נו, נו, נו, מה אתה עובד עליי? מה אתה רוצה? בחייך, תירגע, אלון, מה קרה לך? אני לך בעיני, תתחפש ותחזור, נו. תגיד, אתה לא רואה שהתחפש איפה הזקן שלך? אני כרגע מחוץ לשעות העבודה. מה, אתה עובד עליי? לא, לא, לא! אל תצעק, אתה מתחיל להיות קשוח. אתה תשגע אותי? לא, לא, לא, לא, רפי לא. יש זקן. לא, רפי גינת מדביק את הזקן, אתה לא יודע? רפי גינת לא מדביק את הזקן שלו. חלאס, הוא מדביק את הזקן שלו. זה שלי. לא זקן מודבק, זה אמיתי. אני אומר לך שהוא מדביק את הזקן שלו, הוא מוריד אותו לא מוריד את הזקן שלו, ורבקה מיכאלי אין זקן. יש, היא מדביקה אותו מחוץ לשאת העבודה. מה אתה דפוק? מה אתה רוצה? איך הביתה תתחפש כבר? אני אומר לך, אל תצעק עליי. זה לא בסדר. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. שש, אובה, אובה, אובה. הגדול הגיע לאולפן עכשיו, אין לך תחפושת. תן לי את שלך, מהר, מהר. קח את הבגדים שלי, מהר תתחפש, מהר, מהר. אוקיי, אוקיי. רגע, מה איתי? מה איתי? או, עזוב שטויות, מי פה בלי תחפושת? הוא, הוא, הוא, הוא, הוא בלי תחפושת, הוא. מה אני, מה אני? מה אני? מה? תעוף מהתחנה, לך הביתה תתחפש. אבל אני לא עשיתי כלום, אני... תפייד, תחפושת מקורית. אבל הוא לקח את שלי, איזה... הוא לא... הוא... לך הביתה כבר. אבל אני עבדתי על זה כל הלילה. תחפושת מקורית, יפה, אסתטית. אני אמליץ עליך, כשאדם מצטיין. או, תודה רבה, לא היית צריך. כן, צריך, צריך. תהווה קצת דוגמה לשאר השאדמים. תודה רבה. לא כמו התחיל לזייף קצת בזמן האחרון. כן, הוא התחיל לזייף. נכון, נכון? אולי נעשה אותו מחזיק ורדים בכניסה? כן, כן, כן, כן, מחזיק ורדים לכניסה, כן, עוד רובם אותו. תעשה, תעשה, תגיד לי, אפשר ללקק לך את הנעל? לא, לא היום, צריכים להגיע אנשים לתחנה. אבל תיכנס אליי מחר בבוקר. היפופוטאם. מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטאם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם. היפופוטאם.co.il